Misiune specială 34. Ce frumoasă era Franța! 23 septembrie 1944 Vehiculele erau gata. Cantonamentul ne aștepta în Champagne. Am părăsit frontul vojilor unde începutul toamnei îngreuia înaintarea aliaților. Perspectiva odihnei nu entuziasma însă pe nimeni. Totul ne era indiferent. Ne schimbasem mult din Bretania și nu mai resimțeam exaltarea din primele lupte. Eram veterani acum, văzusem prea mulți morți, prea mulți sânge și prea mult noroi ca să mai avem iluzii și să credem că războiul ar putea fi vreodată în Dantele. În câteva săptămâni băieții mei împătruniseră. Nu mai glumeau puști fericiți ce mai erau încă în Bretania. Aduceau mereu vorba despre iluziile lor pierdute. Marcați în subconștientul nostru de imaginile gravurilor simpliste de Epinal, Patria în pericol, Mobilizarea generală, Goana spre frontiere, Voluntarii din 39, eram nefericiți că realitatea e atât de diferită. Ce frumoasă era Franța în timp ce ne aflam în exil în Anglia. Amintirile noastre o glorificau și o împodobeau ca pe paginile unui ceaslov. Toți francezii erau niște luptători în rezistență, umiliți, torturați, nerăbdători să înfrângă tirania nazistă. Pe când noi, asemenea unor Arhangel, aveam să pogorâm din ceruri ca să le aducem întăriri. Neștiutorii de noi. 20.000 de oameni cel mult se alăturaseră grupării Franța Liberă, dintre care, nedoielnic, că abia jumătate au luptat efectiv. După cum erau și cei, mult mai numeroși, că la Franța Liberă li se alăturase. În același timp, 30.000 de francezi erau salariați ai Gestapo-ului și lucrau pentru el. Mai bine de 300 de legitimații de combatanți voluntari ai rezistenței fusese se pare distribuite. Desigur, a fost neșansa noastră, dar din combatanții în chestiune nu am prea văzut mulți. Îmi aduc doar aminte de sate eliberate la repezeală și care, pe cât ne-am putut da seama, fusese răgolite de oameni valizi. Când din întâmplare ne întorceam seara ca să rămânem acolo peste noapte, eram înconjurați de niște matadori vulgari, înarmați ca bandiții sicilieni și care împingeau spre noi fete tunse în cap. Știu că au existat luptători în rezistență eroici. Mulți dintre prietenii mei din copilărie au murit în machii. Din nefericire, nu din aceștia întâlneam pe vremea aceea prin locurile unde luptam. Mic grup anonim, înnecat în masa unei armate străine, încercam în ciuda marii noastre tinereți sentimentul exasperant, de a fi niște fosile din alt ev, reprezentanții unui tip de oameni arhaic, străini de tribul lor. Nu întruchipam nici măcar o tendință. Nu eram decât un accident de rizoriu, niște Don chihote întârziați văruți într-o aventură în care nimeni nu ne urma. În timp ce noi ne băteam din răsputeri și fără precupețire, sute de mii de compatrioți dei noștri stăteau cu prudență pe tușă, departe de lovituri, departe de riscuri, complăcându-se cu mediocritate în măruntele lor fericiri tihnite, combatanți ai Bursei negre ai crăpelniței și-ai afacerilor. Vom porni în cruciadă în Europa, ne spusese Montgomery. Ne vom bate ca să construim a brave new world, o minunată lumă nouă, eliberată de ură, de bunul plac și de spaimă, mă adăugase Eisenhower și crezusem în cuvintele lor. Apoi am pierdut doi băieți în cursul primei misiuni. Apoi încă alți trei. Pentru cine? Pentru ce? Și încă aveau să mai fie uciși. Pentru nimic. Ultimul bombardament pe semne că deranjease ceva în capul meu cel spart. Aș fi voit să fi murit și eu. Oare ploaia era de vină, doamna sau Lorena aceea lipsită de bucurie? Nimănui nu erau boi acasă. Ne duceam să ne odihnim, rămâneam să ne batem, să ucidem, să fim uciși, nicio deosebire. Totul ne era indiferent. E nevoie de eroism sau de disperare ca să continui să te bați când iluziile au murit. Nu dispuneam de eroism, în schimb nu eram departe de disperare. Mașinile au demarat una după alta, într-o ordine cât se poate de cuminte, respectând la pornire intervalele prescrise. Pe măsură ce ne îndepărtam de front, uitarea își și începea opera. Un ogor cu sfeclă stricat din prostie de staționarea unor tancuri, îmi stărnea dintr-o dată furia de țăran crescut în coada vaci. Grâul ce putrezea nesecerat lua proporțiile unui cataclism mondial. Nu mai știu care din ofițeri a accelerat primul, nici care altul în joacă a vrut să-l ajungă, dar foarte repede convoiul a renunțat la frumoasa lui ordine și ne-am năpustit spre Reims într-un iureș nestăpânit, un vacar nebunesc de claxoane dezlănsuite, de depășiri catastrofale, cu scârțit de pneuri la virajele unde din vale te pândea moartea. Mai repede, domnule locotenent, cei din trupa doi ne ajung. Vor să ne ia înainte, mai repede. Porcilor, măgarilor, ticăloșilor, la reabă cu voi! În dimineața asta am crezut că suntem bătrâni, dezgustați, disperați. La o oră abia după ce am părăsit zona de luptă. Nu ne mai gândeam decât la joacă. Pentru moment am uitat de morți, ne-am înăbușit durerile. N-aveam mai multă minte decât oriceată de mâini sălbatici, fericiți în mod animalic, că trăim și ne ne decât să-i pe ceilalți în viteză. Gilles Anspaș, care a plecat cu o săptămână înaintea noastră ca să ne pregătească cele de cuvință pentru cantonament, s-a descurcat ca un caid. A rezervat exclusiv pentru compania noastră tot satul ei. Pe mine m-a răsfățat cu deosebire. O cameră ca de cocotă de lux, salon și baie, în casa unuia dintre cei mai mari podgoreni din regiune. Trei sticle de vin stau la rece în lavabo, să faci baie, să bei rece și să te întinzi în așternuturi curate. Nu văd pentru moment ce mi-aș mai putea dori. Prețul șampaniei s-a dublat decât cu plecarea nemților. Nu ne așteptam, bineînțeles, să fim sărbătoriți ca niște eroi, dar de aici și până la a fi luați drept niște nababe americani. Băieții sparg câteva bistrouri, ca să arate că nu suntem de acord și prețurile scad. Jandarmii prea zeloși o iau pe cocoașă și renunță foarte repede să mai pună picioarele în domeniul nostru. Ne instalăm fără complexe, ca într-o țară străină și cucerită. Nu ne purtăm ca niște soldățoi neciopliți, din potriva, dar am fixat dintr-o dată limitele pe care nu îngăduim să le încalce nimeni. Compania și-a regăsit fără dificultate vechea ei disciplină de pe timpul șederii în Anglia. Cultura fizică diz de dimineață, antrenament în timpul zilei, baie sâmbătă seara și, în plus, permisii de lungă durată, dând fiecăruia posibilitatea să se ducă să-și liniștească familia. M-am dus și eu să-mi văd părinții. Micuța mea verișoară, Anne Marie, e studentă la Sorbona și ne vedem în fiecare săptămână. În rest, frontul rămâne înghețat. Ne instalăm pentru iarnă, fără altă grijă decât să trăim de pe o zi pe alta cât mai confortabil cu putință. Capua în champagne. Capua, da. În fine, nu trebuie exagerat nimic. Trăim într-un ținut nu foarte ostil. Prețul șampaniei a devenit decent, intendența ne aprovizionează aproape corect și completăm hrana obișnuită cu carne de misteț vânat. Dacă am stat zi de zi în șampani, viața noastră ar fi netedă ca în palmă, dar mai sunt și permisile de sfârșit de săptămână și Parisul la mai puțin de 200 de kilometri. Și n-avem benzină și încă de la începutul campaniei în Franța n-am primit solda. Se pare că ofițerul casier care vechează asupra paralelor noastre la Londra e extrem de pedant cât privește chestiunile de etică financiară. Se teme ca, plătindu-ne în lire engleze, să nu ne dedăm traficului de devize. Bravul de el! Nimănui dintre noi nu-i trece așa ceva prin minte, în timp ce lui din voi trec, și încă prea multe încât va sfârși războiul în fața unui tribunal militar pentru deturnare de fonduri publice. Până una alta trebuie să trăim și când descindem în Paris un sfans, ne vedem siliți să recurgem la expediente. Cel mai simplu și mai elegant e să ne instalăm câte 3-4 într-un restaurant pentru gangurii de la bursa neagră, escroci, pești și alții de teapa asta. Comandăm ce ne convine, fără să exagerăm. Când metrul hotel ne prezintă nota, noi am și pus ochii pe clientul a cărui mutră ne displace cel mai mult și îi spunem să-i o ducă lui. Merge de fiecare dată. Mai trebuie asigurată și solda oamenilor. Pentru asta recurgem la o tehnică ceva mai elaborată, dar de aceeași speță. Am fost învățați la școala militară engleză. Să pornim fără cheie orice fel de mașină, și nu ne lipsim de exercițiul ăsta. Alegem, din fața localurilor de noapte, categorie grea, mașinile cele mai gumoase și le ducem la ei. În câteva ore, mecanicile îmbracă în cachii, imprima cu șablonul sigla oficială acelei de a celei de-a 21-a divizii aeropurtate și, timp de o săptămână, mașinile bișnițarilor, peștilor, traficanților și ale altor pașale noptatece devin niște respectabile vehicule militare în tranzit prin garajele noastre. În timpul ăsta, doi dintre vechii noștri suboficieri Foști luptători în legiunea străină, pentru care lumea interlopă pariziană nu are niciun mister, îmi procură legitimații gri. Când le avem, mașinile spălate cu jetul își recapătă aspectul civil și iau drumul Parisului, unde sunt vândute vreunui alt bișnițar, pește or traficant, care cu prima ocazie va fi păcărit de alții de noștri. Sub ofițerii ne dau bani, iar noi îi distribuim oamenilor. E simplu, aproape moral și în orice caz, un sistem care funcționează ca pe roate. Cât despre benzină se descurcă fiecare americanii fac bucuros troc cu iată pe șampanie. Când negoțul ăsta convențional, dar prea adesea arbitrar, nu corespunde așteptărilor noastre, suntem nevoiți, cu moartea în suflet, să recurgem la procedee mai puțin clasic mercantile. Toate convoiile cu benzină care alimentează frontul din est au același traseu care trece prin apropierea cantonamentelor noastre. Camioanele cisternă sunt inviolabile, pe când cele de aprovizionare, pline cu canistre, ni se oferă cu largheță. E de ajuns să ne lipim jeepul de ultimul camion din convoi la înălțimea ușii practicate în spate. De pe capota gipului, un parașutist îndemnatic, sare pe camion și aruncă în șans cele 20 de canistre pe care le luăm de obicei ca taxă de trecere. Apoi, în același fel, băiatul care e de vine în mașina noastră, noi facem cale ne adunăm prada și ne îndreptăm spre penații noștri. Și trăim așa, fericiți ca bunul Dumnezeu în Franța, până prin preajma Crăciunului. Permisiile de destindere sunt gata semnate la biroul companiei, Ținuta de ieșire așteaptă grijuliu așezată sub Saltea, iar băieții pufăie de nerăbdare așteptând să se năpustească spre Paris. Permisiile sunt suprimate. Cum? Ordin de la colonel. De ce? Nu știu. E vreo notă de serviciu. E pe drum. Eu unul n-am auzit nimic și expediez în permisie toată suflarea din subordinele mele până la gradul de sergent. În cazul când colonelul face urât, vedem noi. Încă una din măgăriile celor de la statul major. Ne iau drept caragioși cu ordinele lor fără cap și coadă. N-avem noroc. De data asta, motivul e serios. Van și-a început contraofensiva în Ardeni. Și în ora care urmează plecării în permisie a trupei mele, primesc ordin să ne instalăm pe două poduri de pe Marna, ca să le apărăm de parașutiști nemți. Ordinul e ordin. Păzim podurile o săptămână, ofițerii sub ofițerii mei și cu mine ajutați de câțiva caporali nefericiți care n-au alergat destul de repede. Colonelul care își face inspecția noaptea nu vede din fericire decât zel peste tot. Ba chiar găsește, așa se pare, că oamenii din compania a doua își cunosc remarcabil de bine meseria. Trebuie spus spre scuza Bollardier. Că e cu noi de nicio lună și că încă nu-i cunoaște pe aspiranți, ajutanți și toată plevușca noului lui regiment. Săptămâna ne petrecem în șampanie, weekendul la Paris. Asta e rutina absurdă a vieții de garnizoană și totuși războiul e departe de a fi fost câștigat. Și dacă tot suntem trași pe sfoară, măcar să fim cu eleganță. Oricum, ne simțim mai aproape de tipii lui Leclerc, ori de soldații armatei întâi, decât de, de al de dupont Durand, de care ne izbim toată ziua și care s-au și cufundat până în gât în viața lor de viței puși la îngrășat. Inacțiunea ne irită și ne dorim cu toții acum să fim iar angajați în război. Să-i găsim pe cei care seamănă cu noi și care vorbesc aceeași limbă cu noi, chiar dacă suntem perfect conștienți că sunt, ca și noi, păcăliții istoriei. Ținuți în rezervă, ca niște specialiști prea de preț pentru a fi azvârlit în operații anonime, începeam să ne plictisim strașnic. Viața din spatele frontului în Franța e pentru noi de neînțeles și deprimantă. Egoismul cinic sau inconștient, stupiditatea generală, n-au într-adevăr nimic comun cu aspirațiile noastre conștiente sau nu. Paradoxal, după ce am visat atâta să ne întoarcem în sfârșit la noi acasă, acum regretăm Anglia, corectitudinea englezilor care nu cunosc bursa neagră, ambianța onestă de la Londra, unde fiecare pare a lua parte la efortul comun al războiului. Bineînțeles, sunt și englezi, lași și afaceriști, după cum sunt și francezi, devotați, curajoși și cinstiți. Dar, oricum, la Londra respir mai bine decât la Paris. Acolo găsim oameni mai aproape de noi, mai generoși și mai fraterni, decât proprii noștri compatrioți. Când primesc ordinul să duc în Anglia 100 de recruți, ca să fac din ei parașutiști, Plec fără regret din Franța, afară de cel de-a lăsa aici pe micuța mea verișoară. Prefer viața civilizată și curtenitoare din Anglia, chiar dacă e puțin artificială, bădărăniei fără margini ce pare a fi devenit în Franța regula raporturilor sociale. Luni întregi duc iarăși viața spartană din așa numitele battle school englezești, împărtășesc paima de nestăpânit și maniile superstițioase ale școlilor de parașutiști, gentilețea virilă a pilăților din RAF, dughenele din care nu lipsește aproape nimic pentru că nimeni nu trișează jocurile simple și ambianța călduroasă din papsuri. O întreagă artă a vieții în comun pe care compatrioții mei au pierdut-o, de cumva au avut-o vreodată. Pe la finele lui ianuarie 1945, cele două regimente s-au întors în Regatul Unit. Al meu a poposit la Randallsham Hall, un domeniu rural clasic, cu castelul a cărui lipsă de confort este veche și plăcută, cu parcul întreținut la milimetru, cu pajiștile lui linse ca niște peluze, cu căprioarele lui în libertate. Toată vechea Anglie într-o palmă de loc. Vacanțe de gladiatori. Facem exact atâtea exerciții cât să ne menținem în formă, frecventăm cu minți din partea locului, perfect integrați vieții locale, respectoși față de oameni și respectați de ei. Știu, nu-i vorba decât de o oprire accidentală a timpului, o simplă clipă a unei stări de grație, înainte de război. Anglia nu oferea totdeauna seninătatea asta amicală, iar de atunci a pierdut-o mult, dar pe vremea aceea era un liman unic de mărunte fericiri simple și unde cei mai mulți dintre oameni erau sinceri și de bună credință. Nu mai aveam impresia, ca în Franța, că sunt un fenomen de suet, un războinic strecurat în rândurile unor negustori. Mă simțeam bine în pielea mea, cea a unui soldat de meserie, sigur de competența și de vocația lui. Nu-i vorba numai de o impresie înfrumusețată de amintire, ci de o convingere intimă ce dăinuie. Eram fericit printre oameni onești și mă gândeam fără nicio amărăciune să-mi risc viața ca să o protejez pe lor. Când am fost informați că în noaptea de 7 aprilie 1945 vom sări în Olanda ca să semănăm panica în rândurile nemților, n-am încercat, spun drept, niciun fel de teamă, dar nici vreo exaltare deosebită. Operație de rutină. O să ne facem treaba cât vom putea mai bine, fără împătimire, fără iluzii de adolescenți, dar cu o eficacitate implacabilă de pugiliști profesioniști. Chiar dacă războiul era teoretic câștigat, misiunea noastră avea un sens. Ne vom risca viața, dar nici mai mult, nici mai puțin decât niște toreadori, apărând în același timp viața altor mii de oameni care fără noi și-ar fi aflat sfârșitul în polderele olandeze. Misiunea, în principiu, era logică și simplă. Trebuia să punem mâna pe un pod de pe canalul Asen, să-l deminăm și să-l ținem până la sosirea primelor blindate canadiene. Propunerea asta cinstită avea în ea ceva deja viu. Era reeditarea revizuită și corectată a poveștii de la Clerval. Un scenariu seducător pe hartă și pe hârtie, dar putred de riscuri în realitate. Era în ferm hotărât să nu fac decât cum mă tăia capul și mai cu seamă să-i aduc în dărăt teferi pe toți prietenii mei. De acord să luăm podul, dar când voi spune eu, după ce voi fi văzut la fața locului cum stau lucrurile. De ora H, fixată teoretic de statele majore, îmi păsa cât de o ceapă de gerată. Experiențele de până atunci îmi confirmaseră cu prisosință inepția criminală, a unei ascultări rezervate.